Боюсь, щоб не відповіли за це перед високою портою. Турок збентежився. Я переповів тільки слова мого наставника. Не сумніваюся, бо не гадаю собі, щоб ви мали сміливість самочинно здержувати короля Карла XII у переправі на турецьку територію. За це прийшлося б вам заплатити головою. Головою? Щонайменше. Випевнюю вас своїм лицарським словом, що король не стерпить обиди і не дасть позбавити себе права азилу. Баша не позбавляє короля Карла того права, навпаки запрошує до себе. Але як? З кількома людьми? Це ж прямо непристойні жарти, мій пане. Король Карло з кількома людьми має перевозитися через Бог як торговець вовною або як злочинець, що перед рукою феміди втікає. «Ні, Добродів, король Карло без штабу, канцелярії, прислуги і без військової охорони нікуди не їздить і до вас не поїде. Ви, мабуть, не бачили, як їздять королі?» Турок раменами здвигнув, але повторив ще раз, що Очаківський баша дає дозвіл на одному човні приїхати королеві і декільком із його найближчих людей через Буг, а інші мусять ждати на рішення з Царгороди. Даремне натякав Понятовський на те, що вони і за труб щедро заплатять. Турок прямо затявся. Ні і ні. Як же воно буде? спитав Понятовський. Так, як Боша наказав, відповів Турок. Знаєте що? Потрудіться ще раз до свого Боші. Хай він ще раз подумає над цим важливим питанням. Якщо ви приїдете з добрим рішенням, то впевняю вас до трудосувого, не пожалуйте. Його величність король вміє щедро нагороджувати добрих і вічливих людей. Після лекбеші від'їхав. У таборі заклекотіло: "Що? Турки нас пустити не хочуть? То ми таку далеку дорогу пройшли і стільки всякої бідине терпілися на те, щоб тепер тут, як стадо овець, на різників чекати? Турки хочуть, щоб москалі прийшли" Тоді продадуть нас за добрі гроші. Не дочекають вони того. Відберемо човни і переправимося без їхнього дозволу. Нас тут більше, ніж залоги в Очаківському замку. І яка залога? Козолупи, аграмонські бродяги, татарські сагайдаки, азіатські волокити, германські злодіяки. Сипилися прізвище відомі з листа сірка до султана Мухаммеда IV. Старшини заспокоювали козаків, бо боялися, що якотрий з турків не знав нашої мови. Але турки поводилися так, бо цім не про них казка. приспокійно продавали свій товар і, в міру того, як його меншало, підвищували безсоромні ціни. Це вони з нас останній гріш видавити хочуть, щоб голих москалям видати. Честі, ні сорому не мають. Каменецькі коти, Магометового чорту онуки. Орлик на силу здержував розгуканих запорожців. Панове, товариство, так не можна. Не дражнім людей, до яких у гостину йдемо. Не люди вони, а вовки кровожадні. Терпіння, панове, терпіння. Тут і найпогірше терпеться рветься. Годі на таку погонь дивитися. Не старпимо. Мусите, панове, гетьман тяжко не дуже. Бешкету не робіть. Пошумить народу перестань, зазпокоював Орлика сотник вручкою. Лишить ви їх на мене Шведри собі гули Як в чолову вулику під весну Хоч усе-таки не так голосно, як в запорожці Нас турки пустили б Бо ми з ними не воювали ніколи Це через гетьмана Мазепу затіє Так-так Козаки не бігали на очаків Тож не диво, що їх тепер турки не хочуть туди пустити Турки добрий народ Але козаки їм досить цяло за шкуру налив Так тоді лишаємо козаків Остав мастерого гетьмана. Він і так далеко не зайде. Невже йому не все одно де вмерти, в Туреччині чи в Московщині? До табору козак на спіненім коні причвалав. Це був один із кращих розвідників, прилишений на степах, щоб слідити за рухами московської погоні. Його обскочили товариші, засипаючи питаннями. Ледве убігнався і побіг до горлика. Розказував йому, як то волконський завдяки хорому шведському офіцерові, збився зі шляху і мало що не пропав у степах. «А тепер?» – спитав тривожно Орлик. «Тепер Волконський попав на наш слід і прямує до буга. Далеко ще?» «Маршу годин десять, але тому, що вітко його не дуже, так може і вдвоє більше. Значить завтра рано буде?» «Нагадаю, що так». Орлик відпустив козака, заборонивши йому розказувати правду. «А все ж таки, Бог його зна, як і звідки по таборі понеслася вістка, що москаль недалеко, збентежився народ. Збиралися гурти, радили, грозили туркам, вигукували на старшин. Як не хочуть їхати, хай сидять. Аж їх москаль, як рибу сак заверне, а ми хапаємо човни і гайда. Негайно, бо як москаль наскочить, скочить, то зчиниться таке, що крий Боже. Мручко аж умлівав бігаючи від одної купи до другої та заспокоюючи людей. Коли б не він, то до нещастя прийшло б, бо вже й шведи хотіли насильно переправлятися на другий берег ріки. Всіх огорнула тривога, яка, звичайно, в таких випадках буває. А значна широчень бугу і нелегкість переправи збільшили ту й тривогу. Кожний уявляв собі, що тут діялося б, коли б так поливилися москалі а вони могли появитися кожною хвилиною. Нбаша відповіді по-литовському не дав. Аж під вечір приїхав його чоловік і повторив перше рішення. Король в товаристві кількох своїх найближчих людей може переїхати зараз. Інші мусять ждати на рішення, яке наспіває з царгорода. І тільки. Шведські і козацькі старшини зібралися на нараду. «Хай король їде», – казали одні побалакає з і переконав його, що ждати на рішення царгорода неможливо, бо ворог ось-ось тут. Не пустимо короля самого. Може це підступ? Турки змовилися з царем. Розділять нас від короля і зроблять тоді з ним і з нами що тільки схочуть. Противилися другі. Хай рішає король, порадив хтось і на тім стало. Хай рішає король. Король рішив, що своїх людей не лишить Казав собі перев'язати ногу, накрився старим плащем і приспокійно заснув. Сяяли зорі, шумів широкий бух, ніч була тиха, байдужна, до горя і тривоги людей. Турецькі торговці не ховали свого краму. Їм дозволили